Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salamu ala ashrafi al-anbiya wa mursaleen Rasul ila wa rabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ustazah min t-smeem kathira Ya i'a الذina aminu taqo Allah haqqa tukatihi wa la temutumna illa wa antum s-simum I nekaj salavat i salam našeg poslanika Muhammeda salouba u tebala i poslali. Hvala Allahi i došanovi, evo i včera smo ovdje sa muslimom i sahivom da čitamo i da komentarišemo poslanikove hadise koje je zabilježio imam muslim u svome sahivu a koje je izabravo i odabrao imam mbje u skraćenom verziji To je tijelo. Prošli put smo zbog onog uvoda, znači samo govorili, odnosno pročitali i prokomentarisali dva hadisa. Večera ćemo ako Bog da krenu sa trećim hadisom. I samo napomnijem da smo još u poglavu o imanu ili vjerovanju. Znači u poglavu smo o imanu ili vjerovanju. Znači, Međutim, prije što počne samo znači jedna opaska sve danas broj 12 manji što govori je govori da su uglavnom jer ljudi nisu spremni na ustanak a bez strahino i bez iskrenih nami ništa se životno ne prolazi jeste da su ovakih tipova ovakvih tipova predavanja i se čitaju Hadisi, ukrati u komentarišu, možda na neki način Dosadni, međutim Za postizanje znanja o vjeri Potreban je trud potrebna, Potreban je, prije svega, nijet Potreban je trud i ustranjost Međutim, mi usma nismo nabitni nad punijućem Ne samo usticam znanja, nijućem generalno u generalnom Zato i uspjevamo I kad imamo iskrenu nabiru, nemamo Nemamo dovoljno truda, ne trudimo se, ili nismo ustrani, bez odvira, ne samo, što se, ne samo ovaj, u e, pitanju nauke u vjeri, nego generalno u pitanju nauke i u svim segmentima života, i u politici, i u ekonomiji, i u svem drugom. Stoga pozorite i braću vašu, koja nisu već razvodljeni, nekad, nekad dođu, jer ovaj, u najmanju ruku Zaboravljamo da samo kada sjedimo u Halki, kada sjedimo na sjelu gdje se čita prijevok, prijevok Adinisa, to je dovoljno dovoljno hajda ne samo da je dovoljno, to je more hajda bolje nego sjeti kot to je 30 40 minuta svoga vremena danas obojimo stvar je jedno u sednici S toga ovo neka nama bude povuk, ako i smo ovdje, a to prineste vrima, ako i Nisus. Včera s treći hadis također govori o imanu. Mače ukradko uruz, ja početi na Arabskom, A seji sajidi na Moseyib, a nabihim, radiyallahu anhu, kha'l, al-uqa, ja je sallallahu alayhi sallam, ja tevrđil, ja indi ura baa jahbin, pa adi allaha bi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم كل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله فقال المجاهر وعبد الله بن المميه يا ابو طارق اترك ابو عمله عبد عم المطلب فلن يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه ويعيد ويبيد لام تلك تلك المقال حتى صار المطالب اخيرا كلمه هو على منى عبد المطلب وقد ان يقول لا اله الا الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انا والله استغفرن لك ما عرف انح عنك فانزل الله عز وجل ما كان للنبي ولا الذين امنوا ان يستغفروا للمشركين او كانوا من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم التوبه وانزل الله تعالى في ابي طالب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدرك ولكن الله يديم من يشاء والله Hadis ibn Si Said ibn Mes'ib. Od suga osada rekao, sani, sallam, je rekao Allahov poslanik sallallahu ve sellem je posjetio regutariba pred samu njegovu smrt. Zateklo je tamo Abu Djelal i Abdullah ibn Ubeyd ibn i ilaika Abu Talib anija il moe anija isgovori la ilaha illa Allah s kojima ću ti svjedošiti kod Allaha, tj. zauzimat ću se kod tebe zbog tih riječi kod Allaha, da te spasi džemljivski vrci. Ebu Uparib ne povikaše Ebu Džemlji Adullahi i Nebu Meje, zar se odličeš vjeri Abnu Mutavinovi. Allaho poslani s.a.v. nije prestajao i ponavljao je te riječi, sve dok je Uparib nije izgovorio svo, o, svoje posljednje riječi, On ostaje prijavnom Talibomu i vjerit i tako je odbio da kaže ila ila ila Tako mi Allaha, reče tada Allah Kusani s.a.v. Tražit ću oprost od Allaha za tebe sve dok mi se to ne zabrani. Pa je uzvišeni Allaha objavio ajet iz sura Tehba 113 ajet vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprost za mnogo božce, makar im bili i rod najbliži im. Kad im je jasno da će oni stanomici džahnema biti, Allah uzvišen je također poslao objev u Ebu Talibu, rekao še Allahomu saniku sa Allahomu je sredetnicu, ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće i on dobro zna onaj koji će pravi putem početi. Načelo je poznata priča kada je Erbutaj bio Paj. što pred smrt. Ali one znan filozofe došle s smrtnim mukama. Dak je znači, bio je bolestan i pred svoju smrt, znači bol i sva je iščekivala smrt. Pa kao stari kao je lažo svat pos. Njegov Aniča, koji mu je toliko valja u životu. Koji ga štitio, i čuvao kada mu je bilo najteže i kad je bio muši. I je bio mušlik, iako je bio mušlik I posanika nisila posljednika, iz dva razloga posvjeću Ebu Paliba. Prvo što pokušava da ga spasi vječni vatre džehendemski u zadnjih momentima života. A drugo, znači što ga za njega vežu, vežu ga rodbinske veze, ipak moje znači Amidža. I veže ga ta posebna veza, kažem Ebu Palibe je pomagao o, posanika nisila, da sam bilo zaštitnik u vremenu, znači u Mekid kada su ga koriješije progalanjale, zlostavljale i kada su htjeli da ga ubiju krajnji cilj je bio da ga ubiju i vidimo u ovom radiju su posanika da je svatosvam došao da ga posjeti, jer tu je bio u džemlja, dulajne, buveje poznaci mušljici tog vremena i došao mu kaže Aliđa, reci da je su znaju što znači da i dajno pošto to znači njimov materijni jezik kad kaže la ilah ilah ilah, znači negira sva druga božanstva sva druga božanstva mimo Allah negira i znali su šta povlači taj čehad, to sljedeće i kada bi to kazali, oba znaju jeli, šta im je činiti kao to su znali ova dvojca koji su došli da ga opraćaju odnosno da ga sađumeju na njegovoj idolopokloničkoj vjenji Što kaže poslanik Ali Islava Islam? Amidža izgovore, da li da vla, riječi da vla. Ode se malo zadržati i postavljati se pitanje. Da li je dovoljno čovjeku? Da li će ga sačuvati to džehrenimske vatri? Prema, znači po islamskim učenjacima, prema to tumačenju, Onaj ko kaže iskreno iz srca Lailaha on će on neće vječno ostati u jehennemskoj vatri ako doži do jehennema. Onaj ko iskreno iz srca kaže Lailaha ilallah, to što ćemo vidjeti u posli jednog hadisa, ko tu kaže bezimalo s umje, iskreno neće vječno ostati u jehennemskoj ako doži do jehennema. I kada usani fale sallallahu slem, svoj masjid, svoj masjid doći kod Allah odnosno zauzimaću se za tebe kod Allah a poslanik njegov, njegov šefar pored ostavog pored vjednika i pored velikih griježnika znači bit će za sve one koji su izgovarali šehadet odnosno svjedočili rad i radiova međutim kao što vidimo u hadisu Abdullu Talib nije prihvatio poslanikovu sa njihov savjet pred samom smrt i ne govoriše ga i ne govoriše ga njegov prijatelji stvari, neprijatelji i on zadnji reči koje smo bile bile su na vjeri Abdubnu Talibu kao što se ne prenosi drugim predajama na vjeri Abdubnu Talibu što znači umiri na vjeri Abdubnu Talibu a to je bila idolopokunčka vjer i umilo je kao idolopoklan, kao muštik iako se u nekim vjerom i nekim kasidama i spominje grupale kao jeli, neko ko je bio na putu islama, i pa on je bio kao idolopoponnik. Neki ćemo naći u nekim našim nebudima i tamo spjevorima da se spominje kao pozitivna osoba. On je pozitivan bio po tome što je pomagao kusel niko da je člako sa mnom. On nije bio musliman. Kao ni posle niko otac i majke. Kao ni posle niko otac i majke, posle niko otaca dula njegova majka. Jelena, pa Fatima, Emin. Emina, pardon, nisu umrli kao muslima, umrli su, znači ujde u poklenč je. I okob toga, e, islamski učenja se ne razilezi po pitanju e, Abdullana, Emine i Butlaviba. Što je tiče Butlaviba, e, spominje se u jednim u nekim predajama da ćemo Allah umanjiti kaznu u džene. Tako da će stajati na žeravici ili žeravicama, a od toga će nam ključati, ključati moznik. To je najvrža kazna u željenju. Uzbišen je Allah nepravljena. To je najbitnije, kada neke stvari zapisali, ja danas nam uslima, poslal novim prostredima, gdje je običaj da, da se positivno govori o poslalnikovom posle nikovoj majci, posle nikovoj otcu, ljudi ne mogu jednostavno da svate kako to da oni u uđeniti. Kako to da oni sumri u sna Jer tačno je, ako umri neko kao i dolopokonin i on ostaje vječno uđeniti. Međutim, Allah je pravedan. Kad počemo da, da nađemo sebe odgovor na to pitanje, trebamo uvijek povući u da je Allah pravedan, koji nikome neće ni truna ne pravde I na kraju krajeva svi će se ljude ovako vratiti. i tamo će se e, znati, najbolje tamo znati stanje svakog pojednica. A naše je ovdje da sudimo kremu vanštini, kremu vanštini, kremu vanštini djelba, kao što ću vidjeti u ovim kasnijim abisku. Vraćemo sad Iskada. Kada je mu talim odbio, odbio znači, i kada je potvrdio da ostaje na vjeri, kada je odbio kada je potvrdio dosajna vjera da mu tladi bovoj posanika reši lakosera je kazao tako me Allah tražiću oprost Allah, za tebe sve dok se to ne zabrani i posanik je tražio oprost reši lakom bio bušik pa je Allah uzvišenik objavio ajet objavio ajet jer u vjesniku i nije dokušeno da moli oprost mnogo mnogobošce znači ne možemo tražiti oprost za svoje Bližnji, pa rodi bili roditelji, ako su umrli, kao mnogo Pa Kaže im bili i rod najbliži. Pa bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni s namunici žemine moriti. Ovaj avitelj, znači najbolja potvrda, najbolja potvrda da će idolo poklonici, mušljici, ovak je nam bil najbliži, tu čovjeku, jeli, nekada pala na srce na doljnju ruku, posljednok se radi o djeci, ženi, da će oni biti, jelite, crnih ženi. Kao su umrli kao nebjednici, ili ako su umrli na drugom miletu ili ako su umrli kao idolo pokranici. I drugi ajat objave objavljen, isto odporni nego u povodne, Taliba, jer u ovog kaže, ti doista ne možeš uputiti, napravi put onoga koga ti želiš da uputiš, Allah ukazuje napravi put onome kome on boće i on dobro koji će pravi put ne poći. I to je lahva mudrovost Pitanje upute, nije pitanje želji ljudski Nije pitanje želji, čak i naša Jer naša želja Ne mora biti prijesudna da bude na pravom putu A posebno da se radi u drugima Čovjek nekada žava želi da, da je neko na pravom putu Ali ne može Ne može da ga, da ga on upravi Da ga postavi na pravom Bilo da se radi u roditelju i neku drugom Pitanje upute je pitanje srca, pitanje srca, uzvišeni Allah najbolji poznaje stanje naših srca. Koliko su naše srca iskrena i čista da prihvate uputu, da prihvate tu čistoću, da prihvate tu svjetlost, odnosno nubu uputu. Svako onaj koji iskreno traga za uputu, koji iskreno tome i koji svoje srce otvori prema istini upute, Allah E to je značenje onoga ajeta, dala u kući onoga koga on hoće I na kraju se kaže on dobro zna koji će pravi pute poći To jeste Allah zna dobro one svoje robove koji će odabrati pravi puti, kremti pravi put. Zašto, recimo, zašto Ebutarit nije prihvatio poslanikov poziv i poslanikov, poslanikov, jeliti odvjeru pože na kaistini pravom putu. Jesmo tog kao što je nije vjerovao u to. Ono što nije vjerovao da je dašan i kada je došla na piške. Sprečilo su ga i drugi spalj. Sprečilo su ga njegovo djelo, stanje njegove duše, njegovo srca. Tarkoj slučaj se čini ludman ljudi tamo. Kada neko ne može ne može jednostavno da se otrgne, toliko je ohovan, toliko je znači duboko u zavrudi, duboko u tim grijesima da ne može da se otvrdi i zavrdi. Ali kad je u pitanju uputa naravno je samo znači da pozivamo jasnim dokazima i da Allah molimo da otvori i prosvjeti srce onoga koga želimo To je najveće učin. je ovaj najveće učin. Znači ako imamo slučajeva takvi u svoj, svome životu da ne možemo, jel, težimo, ne možemo nekoga uputi, napravi put pa čak i u smisku, ako se onda čunaj smatra muslimanom ali nije praktičan vjeri i za takve možemo kazati da su na neki način u zavodi jer on se smatra muslimanom i vjerilo vladi sludnji dan ali nije praktičan vjeri i za takve muslimane, kaže, Pitanje upute, znači, pitanje stanja njegovog srca. I za njih isto trebamo, znači, da molimo Allah Četvrti hadis govori također o imanu i riječima la ilaha illallah, pa kaže Nebih Uredeta radijallahu anhu, ka'l, lemma tufi rasulullahi sallallahu alaihi sallame, vas tukh hriba bubakr ba'da u wa kefara man kefara bin al-arab, ka'l, omri i brahattabi radijallahu anhu, ثم يذكر رياض المنان اوكي لتقاطعنا سير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله عصم الا الله قد عاصم مني دمه ودمه الى بحق وحساب الله فقال الله عنه والله قاتلنا من فرق بين الصلاه والزكاه فاين الذكاه حفظ والله lwa mana'uni'i qalan kano yerdunamu ila Rasulullah sallallahu sallama, la qateltuhum ala mah'i'i wa qala Umar ibn al-Khattari radiallahu anhu fa Wallahi, ma huwa illa an ra'ytu, ra'ytu Allahi qad shira'a sadra'a bi-bekra al-Kitab, fa'aradtu anhu l-Haqq. Kajri, De Ebu Hureyre i Radijalanu se prenosi da je rekao Nakon što je umro glavu poslanih samog glavne sredeme Ebu Bekr postao halipa A odmetnuo se od Islama ko se odmetnuo od Arata Omer i Bluhatav je rekao Ebu Bekr Ovdje ćemo znači Nakon sa nikoj smrci Mnoga premena Ili jedan dobar dio premena sa odmetnu od Islama Pa Ebu Bekr Kao halipa sa nikoj nanizni u Hilafet, u islamskoj države. Kada je postel, znači Hilafet, islamska država utemeljena na islamu, na Koran. Postanik je bio i duvorni vođa te države Hilafeta. Bio je, znači, i politički vođa i bio je i vojni vođa. I kada umro postanikar Islata Islam, Ebu Bekr, kao halifa, prvi donosi odluku da se protiv ovih plemena povede borba da ih Simon brat i u Islam i da i Simon nadjera da je žabao sa To je bilo malo začudno Omeru, Omeru koji je bio poznat kao strok. A tada bio Omer znači bio je u nedoumlju šta činiti. To je bilo iskušenje smo. A zad nešto sami kada je došao sa muzu Arap ukazala što je pravu priliku na beduinska plemena svoj šorog pa i je jesto je li i odmak usao od u Islam. Neki su u potpunosti ostavili islam i priključili se lažnom poslaniku musejnemi u jemani, jeli? Musejnemi ili kredalu, a neki lsvedu ansi u jemen, bila su dva lažna poslanika u tudi. Oni se proglasa poslanike i ovi počeli slijeti. Zašto? Je to bilo pitanje čiste zalude što nikada nisu istim da povjerovali ili je to bilo pitanje koristi? To Allah Sanika Ilijaslav Gusan nosio dugo da ih spreči, promoda te posanike. Jer ko se problažen posanika, na to posanika Ilijaslav Gusan nije I kaže mu, ovaj, onda kako se boriš, kako da se boriš protiv ljudi, kad je Lao Gusan Ilijaslav rekao, naređeno mi da se bori protiv ljudi sve dok ne budu govorili da da. A kada to učini da stigli s so odme svoj metak i život izuzev ako se ogriježi o propice Islama, Allah će račun povajati. Omer je tiio kazati kako se borište ovi ljudi, oni su posvjedočili prije vajra, kaza osvajatela i Omer je ih gledo oko muslimane. Međutim, kažem, među tim odmetničnim plemenima i odmetnicima bilo, ih je, bilo je tri vrste ljudi. Oni koji su, znači, potposti, odvacili islami, i uhvatili se za da slijede ovog poslanika ili lažne poslanike Oni koji su također vratili se svojoj vjeri, predislamskoj vjeri i koji su e, ostavili namaz i zekrat i druge obrede islama i oni treći koji nisu ostavili ni islam ni su ovaj, odbili da dali tim ono poveli se za tim ljudima, masar i oni sanjima ili im njihove glavešne nisu dale da ostanu u islamu, nego su i sa sobom poveli, oni su binu islamu. I kaže Abu Bekru Omeru Tako mi Allaha, ja ću se boriti protiv onoga koji pravi razliku između namaza i zekhada. Jer je zekhar pravo i imirku. Tako mi Allaha, kada bi mi prestali davati priluzu koju su davali Allahom poslaniku, a, a, a, doista bi se protiv njih borio, protiv, borio protiv onih koji to čini. Dači, a moj pak pekio da se Simons upostavi od petišta. Da su su prostori odmetni što je bila, to je bio direktni napad na islam. Da je tada, kad tada Ebubek nije uspio da pokori ta određška plemena i da ubije one koji su zaslužili ovaj smrt dogodnetišta, budućnost islama bi bila, upitna. budućnost islama bi bila upitna. To je bila velika sukoba. Palao zadnji strtok vremena ljude od imana, od ručne, vjera je bila uspostavljena, hilafet je bilo uspostavljen. I svaki pokušaj i svaki ovaj, svaki događaj koji je direktno rušio hilafet i islam morao se spreći silom. Sila je u islamu znači, odobrena, odnosno ona se odobra u određenim momentima. Ne može se čak i u drugim sistemu koji nisu islamski, bez sile nekada se ne može spostaviti. Pa nekada se moraju i glave skidati da bi se red uspostavio. Tako je u gdje? Tako je pa čak i u gdje. Počarku demokratski, ponauz raz masistema gdje se glave skidaju zbog fesare eneriga. U Americi je na znanstvena kazna, i drugi, drugi i drugi zemlje. Je na snazi smrtna kazna, ali problem ako se kazna spavodi, u nekoj je apsolutna kazna s ponodi po nekom muslimanskoj zemlji, a moje to tirania na 10000 kako dali hršenjorski prava, o drugim zemima nije. Znaju i zakonjaci da bez sile i bez ovaj, prisili nekada nema, ne, ne može se rediti posled. Jer imate ljudi, imate tri vrste ljudi, imate one ljude za koje nije potreban zakon, odnosno nisu potrebne sankcije. To su oni koji su iskreni, koji su morali, koji ima dovoljena za njih ne trebaju sankcije. Ima te one ljude sa koji koji imaju korisnost od sankcija. Boje se sankcija, a poneci 12 decimalno. Ima te one ljude koji manifestacije ne vjeruju, nego vjeruju samo klasički sustav. Kako su i to što ljudi što ste I kaže Bogdan Omer Dino Fatal kaže Tako je Allah video sam da je Allah otvorio Gubekruva prsa za borbu i shvatio sam da je upravo. Znači Omer je shvatio da je Gubekru odlučio čosito da se bori i da nema drugog načina da se, da se to zlo sužbi i je Gubekru je uspio. Pobjedio je, znači taj lažni poslanih u 7. kredalu je ubijenu poznatu bici kod imame i toj bici je pogonao 70 hafiza. I to je bio povod zapisivanja Korana, odnosno sakupljanja Korana u jednom zbirku koja se zove Musaar. Pošto da tada Koran nije bio sakupljen Musaar, nego je bio i znači, pamćen na i bio je zapisivan, znači bio u dijelom, u dijelom bio kod ljudi, kod pola Korana, kod ovog miliju i takv. I kaže u Bekru, svakavio je u Kalanom. Znači tada se sve šupe i najasnoće, razjasnila je kod ovoga Omera i Omera je shvatio da je uvek u pravu, jer islam kada, kada čovjek postane musliman on mora izrašavati javne obaveze, javne islamske obaveze to se od njega zativa nam vaze kad haču, to je pravo islama to je njegovo njegov dobrovolje to je pravo islama zato se kaže u ovom hadisu e, osim Izuzeo ako se ogriješio propise islama. Izuzeo, ako se ogriješio propise islama. Tada, tada više nije ni ogrijeo zaštićen. Zaštićen je život onoga koji uđe privati islam, zbog vješiva i da videla, ako kude izvršavao propise i hak islama. A zekat je hak, hak islama. Ovo ne znači da čovjek koji vjeruje po ko lavi sudji dan, jer smo klanjali, neće daj zekat, ustračuj škrti znači da ne vjeruje jer poi po islpo, znači e, ispravnije islamskih učenja kao na koje priznaje da je namaz obaveza i da zekjat obaveza ali to ne radi po drugi razlog on nije vjeruje nego velki griješio ali se i protiv njega sila znači potsvjedjala da izvršava da izvršava obavezu islama ili obožuje krstova Sedeć hadis An Abdillah ibn Amr radiallahu anuhum Ma kala, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam U mirku ja mufatila nasa hatta ištadu ala ilaha ila Allah wa anna Muhammed rasulullah wa yu qimu salata wa yuqtu zakata fa ila fa'lu asamu minni dimarum wa maalavum illa bihaq ala ihsabu Allah Oje hadis je sličano prvo Vodnosno on pojačniava Ovo hadis Abdillah ibn Amr prenosi da Allahogu sallallahu alayhi wa rekao Naređeno mi da se borim protiv ljudi sve dok ne budu svjedočili da je samo Allah mog i ne Mohamed, Allah oposlanik, klanjali namaz i davali zekra. Znači i to moraju ispunuti. Klanjali namaz i davali zekra, a kad, kada to učini, zaštitili su od svoje živote i nijete, izuzet kada se ogriješi od propisa Islama, Allah učeračun polhaviti. Znači ovdje usma, koje, ovaj hadis, ovaj prvi, da je poslanik Ali Islato Islato Islato Islato Islato Islato Islato Islato Islato Islato Islato Islato Život bio sačuvan u islamu, zaštićen, pored shahadeta potrebno je da obavlja namaz, odnosno da, da ovaj ne napuštajama namaz i da daje zekrat. To je pravo islam. I tada njegova krva, odnosno njegov život, postaju, postaju zaštićeni. Kaže kada to učini zaštitili su odmene svoje živote i merike, izuzivno kada su ogrišili propise Islama, Allah će račun povariti. Pitanje koje je izuzetno osjetljivo u Islamu, pitanje onoga ko ostavlja namaz. Ono je bilo pitanje uvijek osjetljivo i u ovo vrijeme prvije generacije nas dana. U islamskoj državi, mi u državi kojoj živimo nije doma, razmisnimo, u islamskoj državi kojoj vlada će rijetiti, onaj ko postavi namaz jatno, on se poziva, Poziva se da se pokađe. I snad prični vas poziva se da se pokađe i dajemo se tri dana jako ako e, se vrati, vjeri, počne obavljati namaz, slobodna nije. Međutim, ako odbiji, damo se, kažemo se, ne budeš obavljati namaz, neće ga planjenoš. Odeti, znači tvoja i tvoj život nisu še neće. Tebi smrtna kazna propisana islamu. A ako se vratiš, ako budeš dogodljeno namaz, život ti je zaštićen. I kaže vam, odabere neće da dogodlja namaz. Ti bude pogubljen. Kažeš sam spričenjaci, ona je ko to uradi, pomedijem se, znači namaz, ili smrt, pogubljenje, odabrije pogubljenje. Za tako kaže ne može se, ni znam se da je bim usliman. Jer ako imala ima, ima islamo u srbi čovjek, logično je. Ako ga šetan okupirao i zavljaju da će on doći sve, poslom ovom mojeg smrtna kazna predoće mu pogubljenje, da će doći sve, doći svijesti, doći pameti, kazati, lavu se ka je Međutim, ne prihvatova je, znači ne možemo i zamisliti da ona je pogubljenje. Kaže, dražimo da ga ubio, neđe da klanja. Tako, tako jel, u takvom, jeliko, u njegovom nikada nije ne bilo imana, kao što kada ne smo svičali. I, takav, i uvijek, Što se tiče muslimana, onaj koju islamo, ima prisile u islamu, dovolite da razjasnimo, u islamu ima prisile, jer prisile ovo o čemu govori, onaj koju muslimano se mora, znači mora držati njerega, jer ga islam prisilja u određenju istalistu, pa islam propisuje prisil, kad ubije nekoga, u smrtna kazna, ubija se, kad ukrade, svjećemu se ukazaću, znači u islamu ima prisile u islamu šarijatom, A nema prisile da ljude u islam, tome nema prisile. Zato princip je na koranski, a i klare nema prisile u vjeru, se ne tjera u vjeru. E sad što je, kakvo je pitanje, znači imamo te dvijeloste ljudi kojima se nudi islam, poslanikar je islam, poslanikar je širio poruku islama, na irađu ne dvijeloste ljudi, idolopoklonika mušljike koji su ovako širćinili, i evru kitabije, odnosno sedbenike knjigi jevrije židove. Što se tiče idol poklonika, mušlika koji izučinuju najveći širk, odnosno najveći griji, Allah pripsiva da je saočesnik druge bogove, njim anusima dva izbora, ili da prime Islame da budu pogubljeni. A što se tiče, znači tako je bila praksa u istoriji Islama, zbog sam nikada ispatvrsana, padao neki jel, prvi šest projećan Islama, A što se tiče onih, ovih uh, sedminika knjige, oni su bili uzimati povlašten status džidovi kršći. I to je istorija I to se, jel, danas i spominje kao, čak i oni spominju kao dobru stranu islame. Da njima bilo da, ili ako hoću da primi islam, nisu ni niko bio cijeran u islam, uh, da prime islam ili da daju džidiju. Ostaju da žive u islamskoj državi islam. Tradiciraju svoju vjeru podređenim, znači, propisima, nikoj ne tirao Islama, ali daju džiziju zbog toga što žive u okrilju, u okrilju islamske države i što ih muslimani štite i čuvaju. Što i muslimani štite i čuvaju, zbog toga se džizija, odnosno taj otkup, i dala ovom. Jer oni nisu bili obavezni da idu urat i da branje, jel, da branje ovaj islamsko-muslimansko Selec hadis. Takođe govori riječ mala da ila Allah kaže: "Bagman katala rajulun min kufari bagan qala la ilahe illallah an yuzdal min al-ashur al-yawma wa annahu qala ya rasulullah araita in la fi turja min al-kufar fa qatalni tadalaba ibda yadihi bi al-shay' fa qatala thumma la bi shajaratin fa qala kantu li al-aq اذا قتلته ياشمولا بعد ان قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال فقتوه يا رسول الله انه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد ان قطعها اقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله وانك بمزلته قبل ان يقول الكلمه التي قال اما لعوزعيه وَاِبْنُ جُرَيْجُ فِي هَدِيْهِهِ مَا خَوْرَى اصْلَمْ فُي لَا يَلْهُ وَمَا مَعْمَرْ فِي هَدِيْهِهِيهِ وَا اَمْهُ وَا اَتُولَهُ la لَا يَلَهُ وَا I ovo je jedan hadis posebno jer je govorio o tom... o posljedicama La Ilah Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illa Nebjednik klinu što ja ubijem u svima zdovi najnajdu. Kaže Amrita Rebina Svode, upitao Alavu poslaniće, šta kažeš ako se sukopim sa nebjednikom, koji se boji proti mene, i sad to mi otječe ruku, a zadnjih za drvo i kaže, i prihvatan islam. Smijem li ga ubiti nakon što je to rekao? Ne smiješ odgovorom Alavu poslaniće. Alavu poslaniće, on mi je ocikao ruku, a on onda je rekao hoću li ga, on onda je rekao hoću li ga ubiti? I pono Ne ga ubiti, jer ako ga tada ubiješ, on će biti u položaju u kojem se ti bio prije nego što se ga ubio, a ti ćeš biti u položaju u kojem je on prije nego je, nego je to izgovorio odgovorno poslanika, sallallahu alaihi sallam. Ovaj radij smo ono nejasne, ako da čitamo ovako, čitamo i nejasne, pređemo preko njega. Zato je bitno da se ovaj radij, kad nisi čitaju s komentarom, u ovoj knjizma komentarom komentara, osim negdje malo nešto doje koja riječ je rečenca bitno je da se Hadis čitaju su komentaru jer mi ih vrlo često ne možemo shvatiti ne znamo njelo značenje ili jednostavno ne možemo bez komentara ne možemo dokućiti poruku Hadisa ovdje je znači pravilo da mi sudimo sudimo o ljudima na ga što ga su kažu pa ako neko kaže daj ja, da, mi sudimo da šta što je muslima bez obzvira što je u njegovom srcu Bok toga što je nama prepušteno da sudimo po vanštini, a ne znači po ovaj, njegovoj unutrašnjosti, nutrini, stanju srce, nam to nije poznano. To nam nije poznano, vidit ćemo u onom hadisu koji dolazi po svijetu. to nam nije poznano. Zato, i ovo je, ovo je jedna korist, jedna pouka za nas danas, ako čovjek kaže da je musliman, kaže da vjerujem Allah, mi moramo... Znači, odjemu se utikao, daru svima. Šta je u njegovom srcu, to se labra tuši. Jer kaže ovom sadizu kasnije, kasnije, u, u sami Igrizeida, A jesel ti je raspolutio njegovo srce i saznao da li tu iskrenu, je to iskreno rekao ili ne? Mi se često varamo mi ne znamo gajem. A gajem je ono što je ljudskim prsima mi, u njegovom srcu. Neka da izgleda da je neko neiskreno ubiti, nije tako. Često se varamo. Nama je ostane da sudimo tova ištine. I kaže osim kao ko ruku i podzubit. Ne, a ko rekao la ilahe illallah? Vidimo koliko islam tolerantan i koliko pazi jeli na na pitanje šehadeta i na pitanje la ilahe. Taj ne smije da ubiti jer ako ako ga tada ubiš, našto kaže la ilahe illallah? On će biti u požaj kojim sti bio pri nego što si ga ubio. To jeste te u tom slučaju kada on kaže la ilahe illallah. Njegova, njegov život je zaštićena, njegova krv je zaštićena, kao što je tvoja bila zaštićena, prijena u što si ga ubio, a srti ja si ga ubio, tvoja nije zaštićena, što? Jesi si ubio čovjeka koji je po vanštini musliman, a za ubijanje muslimana određava. Znači ovo je nikada divni esel, a u rumani izvodu same imizejda kaže, u same imizejda je ubio, tu tog ne vidi koji spoklju nadalvo, Kaže, laj laj ila, i u samo ga ubio. I poslanika ali, svat poslan ga ukojio da toga. Što si ubio? Šta ćeš sad? Kaže, ti njegu i laj laj ila nas u ležima. Kaže, on je, Allah poslanjič je to rekao, ubog straha o smrti, otk' ti znaš. Otk ti znaš je, rizik, rizik, usupio si I kaže, svatko vađo ali, kaže, Ako ga ubiješ tada, on će biti u položaju u kojem ti bio prije nego što si ga umio. Znači u tom slučaju kada je rekao, la lajla milala, njegov život postaje zaštićen, gotovo, stop. A kad si ga sad ubio nakon što je rekao, la, la, la, Tvoj život je tvoj život nije zaštićen, odnosno sad si u položaju u kojem je on bio prije nego što je kazao lajla la. I što postavlja se pitanje što, to sanite li svatve sramnosti nije izvršio uh, pisac ili smrtnu karnu, znači nadovim vashabom, samim zedom, zbog toga što je in zed smatrao da je on nebjednik, znači on je imao običenje da ga to ne čini bjednikom, same riječi lajda vila da ga ne čini bjednikom i mogao gobiti. I oni tu pogriješio, odnosno to je bilo bilo njegovo proizvoljno tumačenje mišljenja. Iz tog toga sanikalislat njega nije izvršio smrtnu kaznu. Jer po islamu ubijete muslimana bezpravno namjerno smrtna kazna ili niti ga vi život. A on slušaju usama je rodom ne vidi. Misio da, da je laila Allah da čini je ediko. Au biti sa razgovaranje la da Allah to je prvi korak Da molas kavisfama, kasmošlu islam, se sala ilahelah, onda se traži drugi korak. To to su ovi teme islama, namaz, post, zakat. I ovdje treba znači jedna, jedna generalna pouka i korist i svih onih hadisa jeste da vodimo brigu o našem sudu obilumne da sudimo ljudima, prvo manjišnje, kod čeve kaže Najdani, on je musliman a drugi obaveze prema Allahu to je prepušteno, znači to je između njega i Allah u stanu koje mi živimo mi ne živimo, znači u mislamskoj državi i to je osnova da su oni koji govori Najdani, smatri svemu musulmano i za nas musulmano sve dok ne budu znači javno sve ne budu javno se odricali odnosno Nijeka li islam, njegove temelje, sve dok java ne kažu da napuštaju vjerujem islostima. Naravno, postoje dijela koja čine i dječi, koja čine i čovjeka e, nevijednikom, kojeg ljudi izvjeriti, ali to opet pitanje e, neostalja se nama da mi sudimo pojedinačnim ljudima. Mi za određeno dijelo možemo im pokazati da je to dijelo nevijestva, ali za određenu osobu koja je činila to dijelo, to je nešto drugo. Za nju mi. Ne smije, i ne možemo kaći da ne vidi da se ne ispunio tuđi nikom. Bo i tako bitno vrijeme kada je to pitanje lom tefira usjiva muslimana da ne vidi kako proširano to je opasna i nesmutna pitana koja koja prijeti muslimanima i psihološkom riziku, zato trebamo biti krajnje oprezan. Osnova je da muslimani koji se dježnalovi komo muslimani smatra muslimani. A njevovo stanje, njevoje duše i srca prepuštano. Ja molim, vlas spajno dala da ovi reći udu koristi svima nama, da se nadam se koristili i da o, ove trenutne koje smo proveli da jela upišu u stranice našeg ljubika. Na dakle, ima bitanja bezano da smo goreli u Čedru. Možda njevoja bezano, da možemo naš tu Haris 716. 거예요, 6 6 Enough, 6 6 6 6 7 7 je saba nam uzdevati pravara na kartu. Hvala. Znači, adola ima Svudi rekla, nikada nisam gdio lao su i nisim slene nikad je namaz previrima, sam znamo na Adraksanjaciju koji je spojila im s delevi i sabako i taj dan kanju prije vremena. Malo luk. Ema i dole komentar koji je dao prevorilac ovdjela, znači Uvijek je taj namaz u njegovo vrijeme pravo. Vrijeme, osim dva slučaja, Akša <gled> Miaciju nam s Delifi. Spojio je, znači, Akša Miaciju nam s Delifi. I to je ovaj, razumljivo. Međutim, pitanje ovdje Saba. Saba koji taj dan panio vremena. Sad ovdje je ima, ne znam, hadis, ono je ide ono istu za noćni Pitanje ono sabah ovaj ti amele puštanje 15 minuta. Zna što ono što je vrijeme nađeno da je ono, noši, to dolik. No, no, no, no. Ima hadis kaže da se i došlo je vrijeme sabah namaz kručio je da ali on baš a nisu razpoznavali onaj prije je koji je bio do nje Ono, znači, može li se u ispravan stavah normalna spuhajti i ono a ne da punaš prepuštaći i ono upeji, a ne da punaš prepuštaći i ne da punaš prepuštaći i ono upeji, a ne da punaš prepuštaći i ono upeji, a ne da punaš prepuštaći i U osnovnijeru, nije obonez da se prepuštaći, znači ovdje je pitanje kao lažni izvori, su sumnjiv izvori, ono su sumnjiv izvori. To zove ja. sumnjiva zora, međutki i danas kad, su, ova, kad Ako piše zora, toliko i toliko može se komu odklanjati, odmah po nastupanju zori, odmah po nastupanju A praksa je bila za nekako se nikada rečila, to sam da neki 15-20 minuta, poslije te zori, sumljivi zori, da se onda planja da, da bi bili ovaj, sigurni da je nastupilo na masko vrijeme, jer najteže je bilo ovaj, utvrtiti utvrditi na skup pa u to vrijeme nije bilo znači tip pomagala tehnički nije nauka bila priko razvena da se moglo precizno precizno ustaviti.